Ходів Левицький, діставши таке запрошення. Ця дівка була дуже добре знайома Левицькому, надто після від'їзду жінки. Настав вечір. Прокрадаючись на вшпиньках, пройшов був Левицький через передпокої панського дому. Та на нещастя його вже близько від кімнати, де мав зустріти Ганну, наскочили на нього Соймоновські лакеї. І опинився Левицький у руках лютих ворогів. Давно вже підглядали, давно вже стежили вони за ним. А сьогодні такий спіймали. Почалася люта бійка. Били Левицького досхочуй кулаками, ногами, канчуками, а далі зв'язали руки й ноги і посадили під варту. Просидів Левицький тривожну ніч. Настав ранок. Стара удова генеральша вирішила, що їй Слабій, беззахисній жінці не вдасться як слід покарати злочинця. Наказала вона повести Левицького до племінника свого, філософова. Хай уже він там як слід із Левицьким розправиться. Потягли Левицького. Витягли його на вулицю зв'язаного, скривавленого повели Москвою. Як прочув Левицький, куди його ведуть, перелякався на смерть бо чув не раз від Ганни, що племінник генеральши – людина нечуваної люті. Та ще й до того на Ганну не раз оком накидав. Ведуть левицького зв'язаного, скривавленого, втекти нікуди. Рятунку немає. Знає, що в руках філософова опинитися, значить люті муки сприйняти, страшних тортур та знущання зазнати. І ось... В останню хвилину, як уже доводили його до двору філософова, раптом і згадав Левицький про жінчині слова і закричав на всю вулицю «Слово і діло!» У кинулися соймоновські люди. Нікому ж не хотілося в тайній канцелярії за свідка виступати, а до Левицького підбігло двоє солдатів і потягли його до тайної канцелярії. Там заявив Левицький донос на свою жінку, розказав про ті її лихі слова, і цього було досить. Відразу пішла вхід уся складна машина тайної канцелярії. До далекої Астрахані полетів кур'єр гвардії Капраль розшукувати жінку Левицького. А тим часом по Москві шукали й Лібритовську. Наказала тайна канцелярія спершу домашній арешт встановити над Лебритовською, Та знайти її було важко, бо, як виявилося, не було в неї вже в Москві постійного притулку, а жила вона по зятях своїх. Як на те сталося, посварилася вона під цей час з обома зятями своїми і жила за Москвою-рікою, поблизу Калузьких воріт, у домі знайомого свого. Звідти її привезли і тримали, як годилося, з жінкою значного урядовця на окремій квартирі під вартою. Привезли згодом і жінку Левицького і почалися допити. Жінка Левицького розказала все, як чоловік її в доносі говорив, а Лібритовська спершу провини своєї не визнавала, заявляла, що ніколи нічого Левицький не говорила. Далі намагалася Лібретовська на інших провину свою скинути, та все даремно. Зведення віч на віч примусили її признатися. Час минав. Минали місяці, і тільки в липні 1751 року, майже через рік після нещасливої пригоди з Левицьким, що примусила його до носа на свою жінку подати, розв'язала тайна канцелярія справу. Ухвалила вона, що, мовляв, Левицькому треба було б кару плітьмі учинити за те, що довго не доносив. Але через те, що його донос на жінку правдивий був, а також паче для многолітнього її імператорської величності здрав'я, випустити і його, і жінку на волю. Лебретовський же ухвалено «учинити кару бити плетьми і щоб надалі вона від таких і тому подібних продярзостей імела воздержання – послати її в далекий від Москви монастир, де бути їй до кончини живота її не ісходно. Так нещасливо закінчилась донжуанська пригода немолодого вже музики. Ну, Дізналася, звичайна річ, жінка, з якої це нагоди чоловікові її заманулося слово і діло кричати – Дізналася і тепер уже нікуди, ані на крок не відпускала його. Завжди колола очі. Раз у раз глузувала. Невтомний донощик. Улітку 1762 року до Петербурга з далекого невеличкого сотенного міста Кобиляк приїхав отаман Кобиляцький Федір Криса. Колись років сім тому Зробив він був доноса і тепер вирішив знову дістати якусь нагороду. Подав він прохання, що ось, мовляв, колись його в розсудженні і важливого і справедливого доноса ухвалила тайна канцелярія нагородити і призначити в Україні на службу, давши обер-офіцерський чин.